ЧАСТИНА 14. РОЗДІЛ 6. Генератор у складі міської ради перебував у не найкращому стані. Хтось підсунув під нього стару мальовану кухонну раковину, щоб туди скрапувало мастило. А в сенсі енергозбереження, подумалося Расті, він був родичем Хаммера, великого Джима Ренні. А втім Расті більше цікавив підключений до нього сріблястий балон. Барбі кинув короткий погляд на генератор – Скривився від запаху, потім підійшов до балона. «Він не такий великий, як я очікував», – сказав він. Хоча той був набагато більшим за ті балони, що їх використовували у троянді Шепшині, чи той, що він міняв у бренди Перкінс. «Це муніципальний розбір, так їх називають», – пояснив Расті. «Я запам'ятав це з минулорічних міських зборів». Сендерс із Ренні тоді багато розводилися про те, що менші балони зекономлять нам купу баксів у ці часи, коли паливо таке не дешеве. У кожному по 800 галонів. Що означає, він важить скільки? 64 сотні фунтів? Расті кивнув. Плюс вага самого балона. Його важко піднімати, потрібен вилучний підйомник або гідравлічний домкрат. Але пересувати легко. «Пікап Рем» розрахований на 68 сотень фунтів, а на ділі здатен вести більше. Один такий балон уміщується в кузов. Трохи стирчить позаду, ото й усе, знизав плечима Расті. Вішай червоний пропорець і вези куди хочеш. «І це тут єдиний?» – спитав Барбі. «Це ж якщо паливо в нім закінчиться, не буде світла в міськраді». «Хіба що Ренні з Сендерсом знають, де решта балонів?» – погодився Расті. «І я певен, що вони це чудово знають». Барбі провів рукою по синьому трафаретному напису «Лік КР» на боці балона. «Це те, що ви загубили. Ми не загубили, його в нас вкрали. Така моя думка. Тільки тут мусило б бути ще п'ять наших балонів, бо пропало в нас їх усього шість». Барбі окинув оком довгий склад. «Тільки снігоочисні плуги та картонні коробки з запчастинами...» а загалом тут на вигляд порожня, особливо поряд з генератором. Якщо забути про ті, що поцупили в лікарні, де решта балонів, що належать місту? Не знаю. І для чого їх використовують? Я не знаю, повторив Расті. Але маю намір узнати.